Und herzlich Willkommen Abseits Bekannter Wege, deinem Podcast rund ums Hobby Geocaching. Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe von Abseits Bekannter Wege. In dieser Ausgabe erfährst du, warum Groundspeak derzeit in die Rolle eines Richters schlüpfen muss. Am 21. April 2015 wurde die Freischaltung von Challenge Caches durch Groundspeak gestoppt. Anfang Dezember wurde auf der Homepage von Groundspeak eine Umfrage zu Challenge Geocaches gestartet. Dabei bat Groundspeak um die Meinungen aller GC-User zu diesem Thema. Der Teilnahmeschluss dieser Umfrage war der 21. Dezember. Nun hat Groundspeak die Auswertung vorzunehmen. In der letzten Zeit habe ich durch verschiedene Beiträge auf Geocaching-Blogs, Podcasts oder auch persönlichen Gesprächen mit anderen Geocaching-Usern unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema gehört. Die einen sind der Meinung, dass die Challenge Geocaches wirklich genial sind und würden gerne weiterhin diese Caches aufsuchen. Die Gründe dafür sind vielseitig. Doch der Hauptgrund dafür ist sicherlich die besondere Herausforderung, die Logbedingungen erfüllen zu können. Es gibt bereits sehr viele Geocacher, die ihre gesetzten Ziele bereits erreicht haben. Die 366er Matrix und die 81er Matrix sind bereits vollständig gefüllt und erstrahlen im grünen Glanz. Der 1000., 2000. oder auch der 10.000. Cache wurde bereits als gefunden markiert. Ein neues Ziel muss also her. Da kommen doch die Challenge-Geocaches gerade recht. Dadurch kann man sich doch immer wieder neue Ziele heraussuchen. Auf der anderen Seite gibt es die Verfechter der Challenge-Caches. Viele beschweren sich, dass die Lockbedingungen sehr oft von den Ownern von Challenge-Caches viel zu schwierig gesetzt und teilweise unlösbar sind. Andere fühlen sich stark beleidigt bzw. fühlen sich ungleichberechtigt, weil diese Caches von vielen oft gelockt werden, obwohl sie die Lockbedingungen noch gar nicht erfüllt haben. Und das Schlimme dann noch, dieses Vergehen wird meist nicht geahndet. Zugegeben sollte man wirklich darüber nachdenken, ob es wirklich Sinn macht, einen Challenge Cache zu publishen wo man zum Beispiel x unterschiedliche Länder oder Bundesländer in y Stunden bereist haben und dort jeweils einen Geocache gelockt haben muss. Ich zumindest könnte so eine Aufgabe mit meinem Gewissen unter dem Gesichtspunkt der Umweltfreundlichkeit wirklich nicht vereinbaren. Mehrere tausend Kilometer für ein paar Caches in 24, 48 oder was auch immer Stunden abzureißen, macht in meinen Augen jedenfalls keinen Sinn. Wenn ich schon all die Länder oder Bundesländer bereise und dafür hunderte von Euros an Sprit oder Tickets ausgebe, dann möchte ich mir die Gegend auch etwas genauer anschauen. Andere wiederum beschweren sich, dass einige Geocacher, die diese Herausforderungen geschafft haben, damit prahlen und somit fühlen sich die anderen im Zugzwang. Das muss ich auch schaffen. Das muss ich ganz schnell nachholen. Schließlich möchte ich auch dazugehören und nicht im Abseits stehen. Die Stunde der Machtkämpfe hat begonnen. Die meisten sind der Meinung, führt diese Challenge Caches bloß nicht mehr ein, damit diese Rivalitäten zwischen den einzelnen Geocachern sich nicht weiter zuspitzen. Der Umwelt ist mit Sicherheit auch geholfen, weil unsinnige Reisen unterbunden beziehungsweise nicht herbeigeführt werden. Die andere Seite wiederum wünscht sich, dass die Challenge-Caches bald für neue Herausforderungen wieder gepublished werden, damit sie weitere Ziele haben und verfolgen können. Dann gibt es noch die Leute, denen die Challenge-Geocaches völlig egal sind. So, und was nun? Was soll jetzt geschehen? Alle Augen sind auf Groundspeak gerichtet. Groundspeak soll nun als eine Art Richter über all diese Dinge richten und eine Entscheidung treffen. Werden die Challenge-Geocaches wieder erlaubt? Werden sie für immer verboten? Eins steht allerdings jetzt schon fest. Wenn die Challenge-Caches von Groundspeak weiterhin erlaubt werden, muss ein strengeres Regelwerk für diese Art von Caches geschaffen werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist keine leichte Aufgabe, wie ich finde. Sicherlich wäre eine Lösung, die Challenge-Caches zum Leid der Challenge-Liebhaber komplett zu verbieten. Die Frage, die ich mir dann allerdings stelle, werden demnächst auch die T5er verboten? Schließlich gibt es auch hierbei sehr viele Geocacher, die sich diesen Herausforderungen nicht stellen können und diese Caches deshalb auch nicht mit einem Fund verzeichnen können. Hier schrie bisher auch keiner auf, dass die T5er verboten werden müssen weil diese von einigen teilweise unerreichbar scheinen, oder? Doch was ist eigentlich meine Meinung zum Thema Challenge Caches? Um diese Frage beantworten zu können, musste ich zunächst einmal darüber nachdenken. Ich habe mittlerweile knapp über 1000 Funde und noch keinen einzigen Challenge Cache gelockt. Da es mir persönlich auch egal ist, was andere bereits für Herausforderungen gemeistert haben, kann mich auch keiner dadurch in Zugzwang versetzen bzw. Neid aufkommen zu lassen. Ich spiele eben mein eigenes Spiel, ohne auf die anderen Geocacher zu schauen. Somit würde ich mich auch zu den Geocachern zählen, denen es egal ist, ob die Challenge Caches für immer verboten oder wieder erlaubt werden. Auch brauche ich keine Challenge Caches, um mich weiteren Herausforderungen stellen zu können. Schließlich möchte ich mir meine Ziele und Herausforderungen selber aussuchen und nicht durch Caches anderer Owner aufdiktieren lassen. Für den Fall, dass die Challenge Caches wieder erlaubt und weiterhin gepublished werden, würde ich mir allerdings vom Brownspeak wünschen, dass diese Challenge Caches eine eigene Cache-Art wird. Damit hätte ich weiterhin ohne großen Aufwand die Möglichkeit, diese herauszufiltern und kann diese auf der Cache-Karte ein- bzw. ausblenden, wenn ich es denn möchte. So kann ich und jeder andere Geocacher auf der Welt wieder selbst entscheiden, ob diese Challenge-Caches einem gefallen oder auch nicht. Und wenn mir ein Cache oder eine log bedingung von einem Challenge-Cache nicht gefällt, dann filtere ich diesen einfach weg. So einfach ist das. Ich möchte mir jedenfalls meine Ziele weiterhin selbst aussuchen. Und wenn jemand meint, die weiten Wege bei einer Challenge gehen oder fahren zu wollen, der soll es meinetwegen tun. Ich jedenfalls nicht. Ich muss nicht zwingend jeden Cash als gefunden markiert haben. Eins steht jedenfalls fest. Groundspeak muss die durchgeführte Umfrage nun auswerten und ist wie ein Richter gezwungen, über diesen Streitfall ein Urteil zu fällen. Sollte der Richter Groundspeak die Anklage zurückweisen und die Challenge-Caches weiterhin erlauben, muss auf jeden Fall ein neues Regelwerk geschaffen werden. Eine Art Gesetzbuch für Challenges. Das Urteil dieser Gerichtsverhandlung bleibt jedenfalls weiterhin spannend und abzuwarten. Ich habe mir mal wieder ein eigenes Ziel gesetzt und war draußen einfach gemütlich cachen. Für mein nächstes Outdoor-Abenteuer habe ich mir einen neuen gepublisheden und durch die Vorlogs vielversprechenden Geocache herausgesucht. Ich lade euch hiermit ein dabei zu sein. Hört doch einfach mal rein. Ja, hallo zusammen. Hier sind wir wieder bei einer weiteren Ausgabe von abseits bekannter Wege. Ich habe mir heute den neuen Cache ausgesucht, der kleine Schatz. Es ist ein Traditional Cache. Den findet ihr unter GC67ENF. Gepublished wurde der am 26. November 2015 von Anmema. Anmema ist seit dem 6. Juni 2015 auch Geocacher oder Geocacherin. Und hat bereits mehr als 300 Pfunde. Und das ist der erste Cache. Der kleine Schatz an der Vergebungskapelle. Dies ist unser erster Geocache. Wir haben lange nach einem passenden Ort gesucht, um unseren Ersten zu verstecken. Jeder hat Vergebung verdient. Deshalb wurde hier ein Ort der Stille erschaffen, an dem jeder wiederum bitten kann. Obwohl die Kapelle direkt an der B42 liegt, wie man hören kann, ist hier eine wirkliche Oase der Stille entstanden. Die Kapelle ist tagsüber für jedermann geöffnet und definitiv ein Besuch wert. Der Cash liegt nicht in bzw. direkt an der Kapelle. In der Dose ist genügend Platz für TBs, Coins und Tauschgegenstände. So, nun viel Spaß beim Suchen der Dose. Liebe Grüße an MEMA. Dann machen wir uns doch einfach mal auf den Weg. So, da ist schon die Vergebungskapelle. Also gestern bin ich da drauf gestoßen auf diesen neuen Cache. Ich muss sagen, das ist ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Ich bin fast jeden Tag hier an dieser Kapelle vorbeigefahren und ich habe die gar nicht registriert. So. Kapelle ist wirklich offen. Boah, die ist ja nagelneu. Richtig coole Kapelle. Die Kapelle ist ja echt der Hammer. Gehen wir mal hier hoch. Mal gucken. Ankunft. So. Und da habe ich eine gefunden. Also gefunden werden konnte der sehr gut. Wie kriege ich denn das jetzt auf? Hier hat sich jemand richtig Mühe gemacht. Ein richtig schönes Logbuch. Gut wasserdicht verpackt. So, heute... Dezember 2015. Cashlegs. Thanks for the cash. Ein richtig schönen Log werde ich noch verfassen, denn ich muss wirklich sagen, dafür, dass das der erste Cash ist, ist er richtig gut gelungen. Man hat sich Gedanken gemacht. erstmal alles wieder verstecken was kann ich zu diesem cache sagen dieser cache ist wirklich gut gelungen ich wurde an einem ort geführt wo ich ohne diesen cache mit sicherheit nicht lang gelaufen wäre die kapelle ist wirklich süß sehr unscheinbar von außen und äh, ja, ich freue mich, dass ich hierher geführt wurde und diesen Cache besuchen durfte. Ich würde mich freuen, wenn von dem oder die Cacherin weitere Caches ausgelegt werden, weil der ist wirklich sehr gut gelungen und ja, es hat wieder Spaß gemacht, es war ein tolles Erlebnis. Das ist ein Cache, der ist wirklich schnell machbar. Man kann fast direkt bis vor dem Cache ranfahren und äh, geht ein paar Meter, kann die Kapelle besuchen und nach der Kapelle ist der Cache ziemlich schnell und einfach gefunden und einfach gelockt. Eine schnelle Dose für zwischendurch, allerdings ist die Location wirklich gut gewählt, sodass ich diesen Cache in keinster Weise herabwerten möchte. Wirklich gut gelungen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, abseits bekannter Wege. Dieser Cache von Anmema ist wirklich ein kleiner Schatz und wurde vom Owner mit Bedacht umgesetzt. Die Besucher werden zur Vergebungskapelle geführt, die man ohne diesen Cache höchstwahrscheinlich nicht wahrnehmen wird. Eine Parkmöglichkeit in unmittelbarer Nähe wurde in den Wegpunkten mit angegeben. Der Cache selbst wurde wetterbeständig in der Nähe der Kapelle ausgesetzt sodass sich niemand durch diesen Cache gestört fühlen könnte. Mit der Auswahl der Attribute hat sich der Owner viel Mühe gegeben. Durch die Entfernung des Caches zur Kapelle und dem Hint wird verhindert, dass die Leute an der Kapelle unnötig herumschnüffeln. Ich sage dazu, der erste eigene Cache vom Owner an Mema ist wirklich gut gelungen und ich sage vielen lieben Dank fürs Herführen. Für die Souvenirliebhaber unter euch sei erwähnt, dass ihr die Möglichkeit für zwei weitere Klebebilder bekommt. Dazu braucht ihr einfach nur am 31. Dezember 2015 und am 1. Januar 2016 jeweils einen Cashloggen oder ein Event besuchen. Wenn ihr nur ein Event besucht, das aber am 31.12. beginnt und am 1.1.2016 endet, bekommt ihr ebenfalls beide Souvenirs. Anschließend erstrahlen dann die beiden Klebebilder Goodbye 2015 und Hello 2016 in eurem schicken Profil. Jedes Jahr, kurz vor Weihnachten, immer wieder das gleiche Problem. Was kann ich meiner liebgewonnenen Frau, Ehemann, Freunden oder Verwandten zu Weihnachten schenken? Wenn der oder diejenige... Geocacherin bzw. Geocacher ist, kann man erleichtert aufatmen. Für Geocacher gibt es unzählige Möglichkeiten für das passende Weihnachtsgeschenk. Ich möchte euch hier in meinem Podcast ein paar Geschenkideen mit an die Hand geben. Wie wär's mit einem neuen Trackable, um diesen auf Reisen schicken zu können? Oder eine neue Coin bzw. ein neues Coinset für die eigene Geocoinsammlung? Neue gute Outdoor-Ausrüstung wie Wanderschuhe, Wanderrucksack oder dergleichen, um bequem die nächsten Geocaching-Touren meistern zu können. Kletterausrüstung oder Teile davon, um den nächsten T5-Klettercache sicher bergen zu können, ist vielleicht auch eine gute Idee für Weihnachten. Ein neues oder besseres GPS-Gerät für die nächste Schatzsuche. Ein Schlauchboot für die nächsten T5-Caches auf dem Wasser. Wie wär's denn mit einem neuen Auto für die nächsten Challenge-Reisen? Eins steht auf jeden Fall fest. Auch hier gibt es preislich kaum eine Grenze nach oben. Schaut einfach mal in den Geocoin-Shops im Internet, Outdoor-Läden, Autohändlern und ähnlichem vorbei. Dort findet ihr mit Sicherheit für jede Geocacherin bzw. jeden Geocacher das passende Weihnachtsgeschenk. So, das war's zur zweiten Ausgabe dieses neuen Podcasts. Abseits bekannter Wege wünscht euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Weiterhin viel Spaß beim Geocachen und Souvenirjagen zwischen den Feiertagen. Und lasst euch alle reich beschenken. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Abseits bekannter Wege. Schön, dass du mir bis jetzt zugehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich über einen netten Kommentar zu diesem Podcast oder dieser Folge sehr freuen. Ich werde deinen Kommentar mit Sicherheit aufmerksam lesen und für ewig dankbar sein. Das beste Kompliment, was du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung meines Podcasts. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns auch irgendwann mal abseits bekannter Wege. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.